Molt bona nit a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. A diferència d'amics, familiars o parelles, el Mirell sempre és sincer, tot i saber que el que ens digui sense delicadesa ni pudor ens pot fer mal, la seva resposta sempre és directa i sense embuts, això sí, sempre deixant una petita escletxa per la interpretació. El nostre reflex serà el gran revelador, el que ens ha acompanyat al llarg de la nostra vida, la nostra targeta de presentació, el nostre currículum. La seva imatge, la visió de nosaltres mateixos invertits, serà la revelació que ens farà donar-nos que per moltes primaveres, estius o tardors que vinguin de nou, el que mai no tornarà seran els moments d'adolescència, els primers amors, els exàmens universitaris o les primeres feines. I davant d'aquest sentiment, carregat de pena i d'impotència, la mirada del mirall ens alentarà amb un futur ple de sorpreses i noves experiències, que sigui a l'edat que sigui, seran rebut des comuna inesperada novetat. Avui és dimecres 28 de gener de 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos a Radio Metropol a Aquesta setmana està claríssim quina ha estat la notícia més important, la forta ventada que ens ha afectat a tot el territori. D'aquí uns minuts analitzarem de la mà del nostre analista meteorològic per què ha passat, un fenomen que en diversos llocs de la localitat ha tingut una afectació molt greu. Aquest veí de Montcada, en Fernando, va patir desperfectes al seu cotxe. Se ha levantado y se ha llevado y ha llevado burralita y se la ha llevado a todo. Y han caído, pues mira, el, el, el ese Toda la part de la copa de la punta de d'arriba, la de la llevado. Entre la viga i la bobadilla és la plancha d'urgalita que l'ha llevado. A mi el coche que m'ha reto los cristales i bolladuras que tiene, vaya. La queguda d'un mur a la Valentina evidencia la força del vent que ha dut alguns municipis a plantejar la possibilitat de demanar que es declarin zona catastròfica. I arribats a aquest punt de la tarda, un cop hem repasat les notícies més destacades d'aquests últims dies aquí al Vallès, és moment de saludar la nostra companya Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, Albert, què tal? Molt bé. Uh, avui de què ens parlaràs, perquè cada setmana es expliques una cosa diferent i cada cop més rara, uh, avui què va el tema? Va. Avui tenim una pregunta molt especial. Llensa, dispara. Què t'han portat els reis aquest any a veure? Uh, estem a 28 de gener, Norma. Em sembla que vas una mica tard. Que no, que no, que té una raó per preguntar-te això, si no, no t'ho diria pas. Mm, doncs... Doncs eh, aquesta pregunta ve que aquest vespre precisament eh, s'estrena un documental molt interessant sobre aquesta nit màgica de reis, eh, doncs, eh, enfocat en una població d'aquí de Catalunya, a Vilaseca, que celebra una nit de reis molt, molt, molt estranya, o molt peculiar. I per parlar d'aquesta qüestió, avui tenim amb nosaltres la directora d'aquest treball, d'aquest documental, que és l'Alba Vidal. Molt bona tarda, Alba. Hola, bona tarda, Norma. Eh, eh, Alba Vidal, molt bona tarda. Veig que parlem amb Alba Vidal, Norma Vidal. Sou família o alguna cosa així, o com va? No, no, no. Ah, no? No? Doncs-me, ens coneixem de... som família? No, no, no som família, no. Resulta que parlem amb l'Alba Vidal perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest documental que podrem veure aquesta nit i que doncs sembla que a priori molt interessant. Ens podries fer cinc cèntims, Alba? Bé, doncs, eh, aquest documental és com una espècie de retrat a la innocència, no? D'una nena de 4 anys com viu la nit de reis amb justament aquí a Vilaseca, elles filles de, de Vilaseca. I bé, aquí tenim una manera bastant particular i molt especial de viure aquest dia. I més que res perquè els nens, el mateix dia 5, després de veure la cabalgada, doncs, reben, reben els paquets de casa seva i se'n poden anar a dormir el mateix dia 5 doncs, havent obert els regals i, i contents i, i, i feliços. És a dir, que reben els regals abans que ningú, vaja, perquè aquí, com a mínim, al Vallès acostumem a obrir els regals el dia següent. Exactament, nosaltres el mateix dia 5 i ja ens anem a dormir, cansats i ja ha d'haver jugat amb les joguines, i, i de, poder be, de poder veure i quasi tocar els Reis Mags que ens passen per, pel mateix carrer, pel nostre balcó, i és una cosa molt especial. Exactament, quin és el procediment que se segueix en aquesta nit de Reis? Bueno, deixaré una mica la intriga per a veure si tinc més espectadors aquesta nit. Hi <laughs> ha un repartiment de regals casa per casa amb un element misteriós que dona el títol al documental que es diu Estirant la corda, i jo crec que no diria més perquè potser hi ha gent que ja comença a intuir de què pot anar això i espero que disfruteu com disfruten els nostres nens aquí a Vilaseca. Sí, escolta una cosa, o sigui, sigui com sigui, suposo que el fet de que els nanos vegin la mateixa nit de Reis, els Reis Max passejar-se pel municipi, s'ha de, de reflexar les cares. Suposo que els nanos deuen tenir la cara, als ulls allà com taronges ben oberts contemplant els regals que li estan venint, suposo. Com els nens estan eufòrics, veus cares de nervis, recollint caramels, tots corrents cap a casa quan ja veuen que s'apropa tota la rua cap a casa seva. Eh? Realment és un dia fantàstic. Eh? Jo crec que els adults que som més conscients de, de tota aquesta màgia perquè tenim records del passat encara ens emocionem més que en els propis nens, que uf, és una cosa indescriptible, realment. I escolta, el Vapar, arriba tots els nens de Vilaseca, exactament com ho fan? Perquè doncs, els tres reis tenen molta feina, no, en aquesta nit? Van els tres junts? Van per separat? Com... Van per separat perquè el poble cada cop és més gran, però bueno, tenen ajudes també de molta gent de Vilaseca que durant tot l'any doncs, van tenir contacte amb, amb, amb els patges de S.M. d'Orient, doncs per ajudar-los un cop arriben aquí doncs, a saber què on de repartir i poder arribar a tots els nens. Evidentment hi ha un equip logístic al darrere de vilasecans i vilasecanes voluntaris que ajuden els patges i a les majestats a que no es deixin cap reconect per, per visitar Vilaseca. Uh -huh. Escolta, Malve, aquest documental s'emet dintre d'un programa que es diu tallers.doc, Sí. Exactament, com vas arribar tu al procés aquest de, de presentar un documental? Perquè em sembla que aquesta és la teva primera, el teu primer treball, el teu primer treball professional com a tal, com a directora. Exactament, quin va ser el procediment per arribar a aquest punt? Doncs molt senzill, qualsevol persona que tingui una idea eh, envia a l'adreça del programa una sinopsi breu, de quatre línies d'una idea d'on pugui sorgir un documental, envia els personatges que hi haurà, el tractament i una mica de currículum, i amb dues fulles també i si consideren que la idea té sente i es pot tirar davant, doncs ja actiten i i li havera A veure si continua o no. Doncs molt bé, Alba Vidal, directora del documental d'Estirant la Corda. Norma Vidal, vols dir alguna cosa? Sí, jo vull saber, si, si jo me'n vaig a la de Reis de Vilaseca, també vindran no a portar-me el regal a mi o què? Home, hauries de tenir una casa i un balcó, però bueno, ja, jo crec que els Reis són molt intel·ligents i segur que te trobarien fàcilment. No, es podria l'any que ve, potser ens passem per casa teva ens quedem allà instal·lats, eh, passar la nit? Allí us espero. Molt bé. Doncs Alba Vidal, directora d'aquest documental, estirant la corda que podem veure aquesta nit de dimecres, quan passin 5 minuts en principi de la mitjanit, a les 12 i 5, podrem veure aquest documental, la primera obra de la directora Alba Vidal, la realitzadora Alba Vidal, Padre Alba, que tinguis molta sort i moltes felicitats pel projecte. Gràcies igualment i felicitats. Adéu, Alba. Adéu. I tu, Norma, ens veiem la setmana que ve, suposo que ens portaràs alguna altra cosa. S'han acabat no? la, la, els repertoris de cançons pitjors i de millors de l'any aquest any. Vull dir, aquesta setmana ja no hi ha res més, no, no m'espantaràs. No, no, aquesta setmana ja no hi ha res més i doncs crec que ja en van tenir suficient la setmana anterior. Doncs sí, sí, la veritat és que sí. Norma Vidal, que vagi molt bé. Adéu, molt bé. Doncs sí que estarem pendents aquesta nit del 33, ara és moment però de viatjar fins als Estats Units on ens espera el nostre corresponsal, en Roma Rofes. Roma Rofes, molt bona tarda. Molt bona tarda. Aquesta primera setmana i pico d'Obama que ja portem, eh, sembla que ja ha començat a fer efecte l'efecte Obama. Doncs sí, a almenys 24 hores després que aturés el càrrec. Bé, que aturés per primer cop, ara ho explicarem, amb... Um ja va, ja va, complir, ja va posar, ja es va posar en el camí de complir una de les seves primeres promeses electorals, una de les primeres electorals més fermes que va fer, que va ser la de tancar la presó de Guantánamo. Uh -huh. La primera mesura ha estat eh, suspendre tots els judicis que hi havia pendent sobre, eh, sobre el, els presos de Guantánamo i ha donat un plaç d'un any per tancar aquesta presó. Uh -huh. um, Va dir que la gent que pugui dir, oh, i llavors què? Si suspens els judicius és perquè, um, perquè és dret del que ve, d'aquest o què? No, és que doncs, aquesta gent estava allà um, presa, sen, um, sense, bona, en ocasions sense tenir cap prova a fer faent contra ells uh -huh. i doncs, um, era una cosa que, com ja vam dir l'altre programa, doncs, reclamava molt des d'associacions de internacionals i la Comunitat Nacional i és una cosa que doncs, a l'Obama hi ha algú ordre i, i com més aviat, millor. Ah, perquè també ha, posat un, ha donat un cop de punt damunt la taula i moltes de les, les projectes de llei que havien llegat a l'administració sí. Bush s'han aturat a cop. Sí, bé, ha, ha fet allò com, com si haguéssim un bloqueig, ha dit, espera't i, i el, meu, el seu cabinet revisarà una a una totes les lleis per, doncs, una a la dos. Bé, una a tres. Una, que si li està bé i les tiren endavant, si, si les tiren en modificacions o tres i si simplement doncs, decideixen que, que no toca i que, i que doncs, no, no les tiren endavant. Vèiem okay. abans eh, que 24 hores després de jugar el càrrec per primer cop, perquè eh, com que hi va haver un error en la, en la investidura. Exacte, que nosaltres ens reiem la setmana passada perquè sí. pensàvem que havia estat ell, que no, que no sabia què havia de dir, i exactament eh, no va passar exactament això, vaja. No, no, va ser l'home que li va fer jurar, al càrrec, qui es va equivocar i... Sí, va ser la paraula feimtolí, que li va, li va fer dir abans o després d'una de altra cosa, mm -hmm. i... Bueno, ell ho va dir primer, va, va, després per rectificar, però l'Obama doncs, ho va dir com ho havia dit primer. I, i bé, doncs, després en un, una cerimònia doncs, molt més tancada, molt, molt, menys, molt, menys, molt menys multitudinaria que la primera, doncs, així en privat, doncs, vam tornar a repetir el jurament per si algú pogués alegar que ah, no, no, és que l'Obama pot fer el que vulgui perquè no va jurar bé el càrrec. T'imagines doncs... que després de 3 anys algú aixequés el cap i digués Ei, que aquest home no és president perquè no, no ho va fer bé? Sí, mirar, eh? exacte. O... Seria molt bo, eh? O simplement que l'Obama seria que vessin els cables i digués que oh, jo tinc per què servir la meva pàtria amb fidelitat perquè generalment no, no ho vaig dir com ho havia de dir. Home, seria una mica forta, això, no? Sí, sí. Això seria un extrem. Doncs, Romà, Rofes, parlem dimecres que ve, aviam quines són les novetats d'Obama, que per cert, Obama està a la boca de tothom. L'altre dia, el tinc una pregunta per vostè, al president Zapatero, Obama no sé què, Artur Mas l'altre dia, Obama no sé què, que sí. ara Rovira, Obama per aquí, Obama per allà, és a dir que... Em va fer així, perquè, quan parlava de la crisi, semblava que... que volgués fer un discurs així, bueno, un 10% semblant al que... al que va fer Obama durant la investidura, però, clar, tots sabem que, que podrien un adeuterisme que té Uama. Va ser que no, va ser que no. Que doncs molt bé, Roma, que molt bé per allà als Estats Units. Bricka't, que deu fer força fred aquí a Chicago. I sí, sí. ja ens veiem demí que és que ve. Molt bé, doncs. Apa, li, doncs. Que vagi bé. Vinga, bona tarda. Adéu. Adéu. tornem cap a casa i anem directes cap a Vic, cap a la comarca d'Osona per parlar amb en Sergi Galle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Sergi, que aquesta setmana està una mica més en bona perquè des de la setmana passada que hem parlat dels Premis Gaudí, aquest cop toca parlar dels premis Oscar. Sí, perquè em toquen molt més de prop, eh. eh més que sí. tinc molt clar. més d'hora bona, gràcies, gràcies al. Eh, res, home. Estic Felicitats. molt content. Bona Bueno, què? Hem de destacar aquestes vuit nominacions artístiques tècniques, volem dir, de Batman. Jo em centro en aquesta pel·lícula, que és la que més m'agrada de les últimes que vist. Però jo que era... bueno, que hi ha tècnics que no estic d'acord, bueno sí, sí que estic d'acord, que estigui nominada, evidentment. Ah. Però hi ha alguns que m'agraden més altres pel·lícules. Mm. Per exemple, la sencera més juny el maquillatge de, de Hellboy 2, és fantàstic, o sigui, és meravellós. Bueno, estan nominats és, també. És, sí, sí, és, és increïble. Em sembla és, que torna a ser els una de... cosa fantàstica. Els catalans, no? Els que van guanyar ja l'any passat. No, no, els catalans només van fer una part del ah, maquillatge de la pel·lícula. Ah, val, val, val. Saps el començament de la pel·lícula que surt al Hellboy petit? Sí ha vist dir no, perquè ja sé que no l'has es que no vist vista. ja ho sé que no, ha vist que no, no doncs, ells van fer el maquillatge d'aquella part que surt el Hellboy de nen, de nen ah. petit perquè el Guillermo del els va dir mira, voleu fer Hellboy 2? vull fer un exèrcit de no sé què dir, no. Unes no. i va dir no no, Gràcies, podem. no, no podem no podem tenim ells, infraestructura clar, sí, exacte, són, una, són una, una una productora, no, però són un estudi molt petit yeah. i li van dir que no i van dir, bueno, doncs us deixo aquest, aquesta part bueno, i de okay. fet el Hellboy petit uh -huh. és la Montse Ribé ah que és la vicepresidenta del... Això ho ja he dit mil vegades. Sí, és la, la vicepresidenta de l'Acadèmia de, de les la, Darts del doncs Cinema Catalana. Doncs ella fa de Hellboy 2 en aquella escena petita. Veus que bé? Ostres, Veus que bé. Això és molt bo, suposo que si, si ho fiquem a l'IMDB sortirà, no? Sí. Molt bé. Molt bé. Fet aquest apunt. Fet aquest apunt, Penélope Cruz està nominada per Vicky Cristina Barcelona... Mm -hmm. A part d'això, sembla que és l'única denominació que té mm -hmm. la pel·lícula. Que, en canvi, amb els globus d'or va, va haver allò, va ser una bogeria, mm -hmm. denominacions, històries, sí. i ara no. Ara han fet... just venen Cruz. Això bueno. fa por perquè podria ser que guanyés. Sí, perquè es fa allò de no, com que no li vam donar l'any passat, li donarem aquesta. Clar, any. i més, o sigui, va passar una cosa amb els globus d'or, remember, aquest Wiesel es va emportar millor actor i millor actor secundari. Bueno, millor actriu. Sí, exacte. Eh? Ho he acabat de dir dic, no. No. <laughs> és perquè estava llegint el full i ben. veig actor. No. Actriu i actriu secundària no? mm -hmm. I, clar, que es diran, això no ho permetrem, no pot ser no, i que han fet, només l'han nominat per un dels dos papers que va guanyar uh -huh. que és el que va guanyar millor actriu secundària per de Reader, sí. Nos doncs l'han nominat com a millor actriu principal uh -huh. o sigui, aquell paper que segons uns era uh, secundari ara és principal mm. llavors Penelope Cruz té bastants números per guanyar llavors, no? Sí, perquè en contra aquí té Amy Adams, que és massa jove i massa... Uh -huh. Viola Davis, que no sé qui és a més, Amy Adams i Viola Davis competeixen per la mateixa pel·lícula, que és Duda. Després, uh, Tracy P. Hinson, no sé com es diu, uh -huh. pel curiós cas de Benjamin Button, que no ho crec, uh -huh. i Marissa Tomei per The Wessler, que Marissa Tomei ja té, ja té un Òscar que en teoria no es mereix. Ah. Saps què va passar? No. Bueno, estava nominada per Mi Primo Vini sí. i va sortir Jack Palance que era que va guanyar l'actor de l'any passat. Uh -huh. I corren rumors de que no va llegir el l'Oscar que tocava, oh! sinó el primer que li va sortir com que Nadal va begut. És vero? Diuen que va... això diuen, ja que és rumor. No sé si és veritat. Ai, el meu, no sé fins aquí quins equips és veritat. Està molt bé, està molt bé. Molt bé. I sempre ha anat amb aquesta lacra aquesta fora, no. Jo de un Oscar que realment no. Bueno, potser aquest cop se'l meregui i el guanya. O no, no s'han porta P. P. P. la P. Don't la P. Sí, la P. Sí, li donarà Javier Bardem. Sí? Ah, oh, clar, clar. Oh, això està, oh, oh. Uh -huh. Quina pudor, Quina pudor. <ríe> Bueno, simplement Així com a, a, a grans trets Les grans preferides per tot De pel·lícula, director, gairebé coincideixen totes Que és el curiós cas de Benjamin Button uh -huh. Que es trenera d'aquí un parell de setmanes sembla. Uh -huh. Frost Nixon Que hem parlat més d'una vegada sí. que té molt bona pinta, Tot i ser de Ron Howard uh. Milk Que està bé a nivell d'interpretacions i a nivell de guió, però no trobo que com a pel·lícula hagi de guanyar millor pel·lícula, però bé uh -huh. bé The Reader, que és aquesta que dèiem de la Kate Winslet i és l'Undog Millionaire, que és la que va guanyar els Globos d'Or bé Sergi, a partir d'aquí ho deixem i comencem a parlar de quines són les pel·lícules favorites pels Òscars, si et sembla dimarts que ve, què et sembla? Vale, gràcies A vale. pel·li doncs, que vagi bé Sergi Adéu Adéu I, I gràcies a Déu que teníem pedres i ens les hem ficat a les butxaques perquè, si no, no podríem estar aquí parlant una manxavia Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Diguéssim que el vent ens ha afectat una mica també a les idees. Xavier, això... Tu vas apuntar a de que a Viella li el vent d'Espanya, que venia de l'oest, però... Diguéssim que ens ha superat les expectatives i totes les previsions que ja s'havien fet. Si sí, havíem vent d'Espanya, com vaig repetir l'últim dia, és el vent que bufa'o sud-oest sud que s'enfila pels Pirineus i que llavors baixa a Viella i és on provoca aquest rescalfament de l'ambient, que aquí no, no resulta sent en calent aquest, aquest aire. Què ha passat aquest cop? Doncs, com bé dèiem, els vents van començar a girar de nord-oest, fet que, mesclat amb tot l'aire calent que hi havia d'aquests dies, es va crear una ciclogènesis, què vol dir això? Doncs una petita perturbació molt petita però molt forta i, i que es sorgeix de cop i volta, que provoca doncs, això desperfectes ventades en aquest cas, fins i tot quan passa aquí al Mediterrani i comporta tempestes molt fortes a la costa, que n'hem tingut bastantes al llarg d'aquest últim any. Uh, què va passar aquest cop? Doncs que ens va passar per tot el nord de Catalunya, va resseguir tot, aquí, tot el, el Cantàbric i al nord del Pirineu, i tots els vents impulsats donant un ambient sec, però molt ventós aquí a Catalunya, i que bé, va superar expectatives, com hem dit, tot i que a uh, la Conselleria d'Interior ja va alertar de... de bueno, va activar totes les alertes, un pla especial i tot, o sigui, la gestió s'ha fet bé, repetim des d'aquí, perquè a vegades sí que... En, ens queixem una mica no? de com van les coses, però aquest cop la gestió s'ha fet bé i en el cas dels meteoròlegs també es va avisar amb antelació, tot plegat, però vaja, malauradament sempre hi ha imprevistos que passen, com el cas d'aquests quatre, quatre nens morts, ho uh, lamentem des d'aquí, que ve, han provocat un total que tenim constància d'uns 7 o 8 víctimes mortals en tot el temporal de vent aquí a Cerdanyola, Moncada, Sant Cugat del Vallès, sobretot a Sant Cugat del Vallès que és on més urbanitzacions hi ha, però tota aquesta zona hem pogut veure com sobretot Pi Blanc Pi que no és autòcton d'aquí de, del Mediterrani però Pi Blanc acaba acabat trencant-se justament perquè la copa de l'arbre és molt més ampla del, del que pertoca i per tant l'arbre se'ls ha endut i tampoc la fusta no és que sigui de molta qualitat, però davant de tot això tenim ferits i també moltes estrosses de material urbà. Sí, sí, exacte, hem de aquestes víctimes mortals, molts ferits que segueixen de, del mateix poliesportiu de, de Sant Boi, hi ha molts ferits encara, ens constant amb uns 9 o 100 que ara estan a l'hospital. I bé, aquí al Vallès eh, cal destacar els 100 km per hora que va arribar a Cerdanyola, amb desperfectes bastant impressionants. Jo estava al carrer quan començava el temporal i feia respecte, eh? I bé, bueno, això, si per exemple anem per l'Autònoma, veiem una zona de, la zona boscosa que hi entra a l'autopista Ibadia, que està molt malmesa, i bé, en general, anant per Sabadell per Montcada, per Sartanyola, per on vagis, sempre durant aquests dies eh, s'han vist arbres caiguts, motos, vestides també, un dels impressionants, només a les línies elèctriques eh, han caigut ja uns 2.000 arbres. I amb el vent, que ara explicarem que està previst que continuï bufant, però amb menys intensitat, pot ser doncs que totes aquestes... Uh, objectes que estan a punt de caure puguin acabar caient. Uh -huh. Doncs endavant, quina és la preparació pels propers dies? Ens hem d'amagar a casa o podem sortir al carrer amb més precaució? Què hem de fer? Aviam, venim d'aquests dies ventosos, sembla que es mantindrà, però en menor mesura el vent. Estava fins ara amb alerta tot el que és el Baix Ebre, l'Empordà, amb entes que han superat els 100 quilòmetres i han es creix de, per hora. I bueno, destacar els 200 quilòmetres per hora de Portbouca, Déu-n'hi-do, déu nhi i bé, què passarà a partir d'ara? Doncs que estem en terra de ningú, eh, demà mateix estarem en terra de ningú, i és que tindrem potser pluges al bassant nord del Pirineu, però a la resta del país com una situació doncs, de situació anticiclònica però indefinida, temperatures que es mantirien estables o una mica fins i tot més altes, i bé, el que diem, una situació estable, transitòria, perquè divendres tornarien a augmentar els núvols, vents de component sud, temperatures que pujarien, evidentment, amb aquests vents de component sud, no gaire, però pujarien, menys insolació i estem parlant d'un altre cop d'un front atlàntic que, bé, és la tendència que tenim aquests dies, una situació totalment atlàntica. Eh, els vents bufarien sud encara, de, però molt febles, i ja de cara a dissabte s'intensificaria doncs, eh, el, el, el llevant a causa de que la pertorbació que ve del del Cantàbric, doncs s'enfortiria i es, es formaria fins i tot una petita baixa al Mediterrània. Què passaria així? Doncs tindrien pluges generals entre febles i moderades que passarien d'UES a E's, deixant a últim, en últim moment la, la zona del nord-est en component llevant, fins i tot, i les temperatures doncs, iniciarien una davallada que podria ser considerable comparat amb el dia anterior, i, i bé, al vespre al nord-est, doncs el que diem, pluges que podrien ser moderades però de moment sense molta intensitat. A partir de diumenge, doncs que la pertorbació aquesta sembla que es retira, però ens arriba molts vents component a component sud a tota la zona del Mediterrani, que això comportaria doncs, que a mesura de que vagi passant el dia, les precipitacions comencin a reproduir-se de nou, comencin a expandir-se de, de, del mar cap a terra, i bé, el que esperem és que es vagi intensificant, però sobretot al nord-est del país, tot el que es va emportar fins del Vallès en amunt, bàsicament, doncs, tinguin precipitacions que podrien ser bastant importants a dia d'avui, eh? Tot s'ha d'anar mirant, amb vents doncs, que es podrien intensificar de llevant i que, que déu-n'hi-do perquè podríem tenir un temporal en aquesta zona de l'Empordà, sobretot, que que, que, que tornaria a portar aigua i, en aquest cas, neu a les cotes més altes del Pirineu, a, al Pirineu Oriental, que podrien baixar fins i tot de cota, però de moment no diem números de cotes perquè tot pinta que dels mil en amunt, de moment. Doncs molt bé, estarem pendents d'aquesta previsió, del temps com pot variar i sobretot una mica més previnguts que el cap de setmana passat amb tot aquest vent que ens podria arribar a afectar. Xavi, ja assegura, ens veiem dimecres que ve. Vinga, Albert, fins dimecres. Vagi bé, Déu. Sí. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller, Roma Rofes i qui us parla Albert Segura. Avui una mica amb les idees ventilades a causa del fort vent que ens ha afectat el cap però que com a mínim s'han dut els núvols foscos que ens entrabolien el pensament. Perquè per molt mal temps que faci, el bon temps sempre acaba traient el nas per darrere de les muntanyes que a vegades ens fa ombra i és que les coses amb una mica de ganes. Es podem veure d'una altra manera, amb un seguit de sorpreses que com a tals arribaran al dia i moment més inesperat. Nosaltres, de moment ens acomiadem per avui diem-vos que podeu escriure a radiometropol.cat tornar-nos a escoltar a 3 www.radiometropol.260mv.com aquesta direcció és nova i com no, veure la vida d'una altra manera amb Aberfeldy i Summersgon que tingueu una molt bona nit Música Metropol arroba,